Вже зовсім видно. Похитуючись, Іван став на приступку, сів за кермо, рвонув машину з місця, в останній кинув погляд на дівчину, що все махало йому рукою, на чорну вирву, на ту дорогу, якою пішли в ніч від нього сержант та рядовий зінець, і ніби громом його ударила на гальма і рванув полуторку вперед до вирви і до Марії. Під'їхавши, затягнув і щось ручне гальмо вимкнув мотор. «Що сталося?» – спитала лячна дівчина. «Не можу я так поїхати», – сказав Іван похмуро. «Я ж тут не сам, зі мною двоє товаришів». «То де ж вони пішли по тій дорозі? Я мушу ждати, може вони блукають лугом, шукаючи мою машину». Марія враз постаріла. «Куди пішли вони?» – спитала згодом. До батальйону, який стояв на річці навпроти верб. Той батальйон ще вчора залишив свої окопи і відійшов за клинівку, яка від нас за добрих сім кілометрів. Напевно, вони загинули або в полон попали. Сержант у полон? Не знаєш ти, харалужного. Це не людина, камінь. Зажду до полудня. Як не прийдуть, поїду, сказав Іван. А німці? «Є чим зустріти», – взяв автомат сидіння. «Патронів скільки хочеш, гранат на тиждень вистачить». «На, потримай», – отдав Марії зброю, а сам відкрив борт кузова, зняв ящики з гранатами, намацав другий з ріжками до автомата і поставив також на вогку землю біля машини. Хотів занести спершу в глибоку вирву та передумав, «Ліпше, якщо потрібно буде, стрілятиме із-під машини». «Ти краще йди, Марія!» – промовив тихо, але настійливо, беручи в неї свій автомат. «Я ще побуду трохи, німців ніби не чути близько». Прислухалися. Довкруг стояла тиша, а вдалині, на сході і на півночі, десь за дорогою, якою їхали, вже з гарячий бій. «Ще, може, наші вдарять і заженуть фашистів назад за річку?» – сказав Іван. «Було б чудово, правда?» Марія лише всміхнулася. Одкривши ящик, Іван узяв кілька гранат, знайшов запали й зарядив. Як кажуть, на Бога, надійся, а сам не зівай, озвався весело, щоб підбадьорити геть посмутнілу дівчину. Давно на фронті? спитала вона чомусь. Недавно. Але до того партизанив. Так що зустрічався з фріцами і натуру їхню знаю. Тепер уже німець пішов не той, що був у сорок першому. Не прена храпа, не мов би його кулі не беруть, а крутиться, як в'юн посолений. Нагнувшись, поклав у ряд гранати за лівим заднім колесом, за другим ріжки з патронами. Весною нас оточили в ліску есесівці. От то був бій. Все поле чорніло їхнім трупом. І нас лишилась жменька. Та й то... Усі поранені. Усі, крім мене. Хоча б тобі подряпина, а цілий день я не виходив з бою. Щасливий, мабуть? Точно. Недавно на оцій машині проскочив міну, а той, що мчав за мною, попав. І все на друзочки. А вчора месер випустив на мене всі набої і не влучив. Не віриш? Марія сміялась, тихо, стримано і якось, мов би, здивовано. — Та ти веселий хлопець, — звалася, ще сміючись. — Таких дівчата люблять, еге? Ага. Коли б мене любив сержант, — уник Іван поставленої для нього пастки. — А то весь час прискіпується. — Завіщо? — звела Марія до купи брови. — Є в нього дочка, така як ти. «Ну, він хотів би, звісно, щоб я писав їй, поїхав з ним додому і все таке». «Ну, що ж ти?» – стривожилася Марія. «А я ні за що. Десі, там зліз, як мовиться. От він і злиться». «Нехай собі!» – полегшено зітхнула дівчина. «Над ним також є старший. Як допече, поскаржуся». На хоролужного, Та в нас усі його бояться!» Прислухався, десь на шосе ревли мотори. «Танки!» «Чиї?» – знизав плечима. «На наші щось не схоже. Напевно, німці полагодили там переправу». «Що ж буде?» – коли б він знав. «Іди, Марія!» – промовив згодом, лагідно, але рішуче. Вона дивилася на нього мовчки з жахом. Я не піду, ще трошки. Ні, треба йти, наполягав, тут небезпечно. Тікаймо вдвох. Не можу, чекатиму товаришів, коли б я знав, що з ними. Я побіжу, розвідаю, людей спитаю, врази жила Марія. Я знаю тут не те, що кожну стежку, а кожен кущик. Біжи. Вона зірвалася з місця, поцілувала Івана в щуку, крутнулася і побігла в луг дорогою, яка взяла і не повернула солдатові товаришів. Іван провів очима дівчину, радіючи, що вмовив її піти, і сумуючи, що залишився знову на оцій галявині один, прикутий своїм сумлінням до місця і до машини. Зняв другий ящик з гранатами, заніс у вирву, на той випадок, якщо машина не зможе бути захистком. Вирвав його зріст. Якщо з ящиків влаштувати кілька приступок, то можна бити німців гранатами із автомата, з якого боку ті б не полізли. Зробивши це відкриття, Іван, не гаючись, заніс туди три ящики, взяв заступ і став ладнати собі окоп. Хто знає, як повернеться до нього доля. раз пора зупинявся і слухав лух. Крім шуму віття, не вловлював ніяких звуків. Бій далеко, все на одному місці. другою йшли машини, і все в одному напрямку на схід. Невже прорив глибокий і небезпечний для всього фронту? Тоді йому з машиною не вибратися з цієї халепи. Шосет вистить від техніки, на нього й не потикайся». Хіба вночі? Це думка. Але до ночі ще так далеко, що може йому й не вистачити і життя. Десь за годину позиція була готова. В глибоких рівних нішах лежали ряди гранат, ріжки з патронами. Довкруг з'явився бруствер із виямками для автомата. Унизу порожні ящики прикрили воду, що все підходило, як не вичерпують. Власне, своя вода під боком це також знахідка не страшно буде спраги. Все як годиться навіть сержант не причепився, б, мабуть. А втім він завжди знайде навіть якусь дрібничку, бо скрізь шукає ледерів та боягузів. Чому сержант і досі не повернувся? Марія пішла шукати це ніби голку в сіні. Дивно, йому здається, немов би все життя знайомий з цією дівчиною.